Нова одна щітка і паста, презервативи, пиво, кілька пляшок пива, причандалля для гоління, нові сорочки, штани. Чорт, забирай знову книги, продукти харчування, продукти харчування. Цієї миті відчуваєш, що дико по голодний. Таке враження, що почуття голоду дрімало в тобі кілька років, а підступна вірусна зараза, яка чекає свого слушного моменту, і тільки зараз, тільки зараз, коли воно пронюхало про твої непорожні кишені, це пожиття подає свій віталістичний голос від цього тіла починає тремтіти. Я хочу їсти, їсти багато. Спершу забігаєш на пошту. І переказуєш матері частину грошей, пишучи коротеньку цидулку, що все гаразд, живий, здоровий, одягнути є, що їсти все, як у людей. Потім заходиш у новий супермаркет, який нещодавно відкрили на площі Конституції. Від безмежного вибору різноманітних продуктів у баночках, коробочках, ящиках, пляшках, бутликах, блискучих, паперових обгортках, ценофанових пакетиках відчуваєш почуття цілковитої розгубленості. Справжній продуктовий рай. Високі довгі стелажі різнокаліберних пляшок з алкоголем. Біля сорока видів горілки, коньяку, вина, шампанського, пива. Йо-мо-йо! З пересердя опускаються руки, від одного помпезного арсеналу пиво голова йде обертом. Представлені найкращі види Харківської, Київської, Львівської, Миколинецької, Запорізької пивоварень. А ще пиво німецьке, чеське, польське, російське, навіть ірландське безалкогольне. Ідеш далі, хапаєш одну пляшку вина, ставиш на місце, береш іншу. Ще іншої і також не знаєш, яку купувати. Жертомат думає, що головна трагедія стоїків, кініків та інших тілесних мазохістів полягає в тому, що вони ніколи не бачили супермаркету, цього унікального витвору людської цивілізації. Не бачили цих китайських стін, вибудованих з різноманітних консервів, шпроти з Естонії, Росії, Ялти – кілька в томатному соусі, сардини, скумбрій, хамса, кальмари, тунці в олії, паштети з риби, яловичини, свинини, качки, гуски, курки, індики, ікра чорно-червона, томатні пасти і соуси, шашличні, пікантні, закусочні, гострі, мексиканські, барбекю, чилі з грибами, банки з оливками, з кісточками і без консерви огірків, помідорів, перцю, кабачків, баклажанів, салати ніжинські, волинські, закусочні, дністрянські, м'ясні, фруктові, дорожні, Асорти щедра рука Господня. З кожним кроком уздовж стелажію твоя металева корзина катастрофічно наповнюється і важче. Підходиш до майонезів і також не знаєш, на чому зупинитися. Їх біля двадцяти видів – а ще ковбаси холодного і гарячого копчення, а ще рибні філе, вареники, голубці, пельмені, котлети, шніцелі, шбиткого приготування. Стегенця, чорт забирай, стегенця. Все набуває великого і могутнього сенсу. Раніше було чимось звичайним і саме собою зрозумілим, наче рідкісні рептилії в зоологічному музеї аби все це відтерабанити додому, лапаєш таксівку. Годій захоплено запитує, чи в твоїй сім'ї бува не свято, на що йому відповідаєш відчутний брак вітамінів. Запрошуєш господині до скромного вечірнього столу. Вона здивовано белькоче про великі зміни у твоєму житті, що ти неординарна людина, що твоє обідування довго тривати не могло, Бо з такою розумною головою пропасти просто не можна. Мляво вислуховуючи її компліменти, наминаючи яєшню з кальмарами.